Рей Бредбері. Заснути в Армагеддоні. Ніхто не хоче помирати. Та й підготуватися до смерті якось ніколи не вдається, адже вона завжди приходить несподівано. У певний момент щось просто йде не так. Твоя ракета раптом стає некерованою, сходить з курсу, і вже наступної миті ти стрімко падаєш на якийсь невідомий тобі планетоїд. Навколо, без темрява, трохкотіння, ти інстинктивно закриваєш очі руками, а ось і різке зниження потужності в реактивних двигунах, і жорстке приземлення. Морок. У цьому мороці якийсь безглуздий, невідчутний біль, а в болю цьому – жах. Він не знепритомнів. «Твоє ім'я?» – запитали невидимі голоси. Сейл Відповів він, намагаючись побороти раптове відчуття нудоти. «Леонард Сейл!» «Професія?» – протяжно запитали голоси. «Космонавт!» – вигукнув він у нічну безодню. «Ласкаво просимо!» – сказали голоси, і ця фраза кілька разів луною прокотилася довкола, а потім затихла. Він встав і обвів поглядом те, що залишилося від його ракети. Зовні по периметру валялися уламки, що нагадували м'яти дране лахміття. Нарешті зійшло сонце, і настав ранок. Сейл протиснувся назовні крізь вузький повітряний шлюз і неопевнено вдихнув. Оце так пощастило. Повітря придатне для дихання. Запасів їжі вистачить на два місяці. «Чудово! А тут у нас що?» Він тицьнув пальцем в один з уламків. «Неймовірно! Просто диво! Радіопередавач залишився цілим!» Він негайно передав повідомлення радіозв'язком. «Мій корабель розбився. Аварійна посадка на планетоїді 787. Сейл, надішліть допомогу! Сейл, надішліть допомогу!» Відповідь прийшла миттєво. «Привіт, Сейл! Це Адамс із Марспорту. Надіслав до тебе рятувальний корабель «Логарифм». «Прибуде на планетоїд 787 за шість днів. Тримайся!» Сейл на радушчах аж почав пританцьовувати. «Усе так просто. Його корабель розбився, але він вижив. Запас продуктів у нього є. Він викликав рятівників. Допомога прибула. Вуаля!» Він заплескав у долоні. Сонце вже піднялося високо над горизонтом і прогріло повітря. Відчуття неминучої смерті остаточно залишило його. Шість днів пролетять так швидко, що він і знудитись не встигне. Він буде їсти, читати і спати. Сейл озирнувся навколо. Небезпечних тварин не видно. Кисню в атмосфері цілком достатньо. Чого ще бажати? Квасоля і бекон. Ось відповідь. І повітря наповнилося приємним ароматом ситного сніданку. Після сніданку він з насолодою викурив сигарету, глибоко затягуючись і повільно випускаючи дим. Він задоволено похитав головою. Оце життя! На ньому ані подряпини. Просто неймовірно пощастило. Він почав клювати носом. Треба поспати, подумав він. Чудова ідея. Легенький денний сон не зашкодить. Час у тебе хоч греблюгати, можна спокійно подрімати, тож розслабся. Попереду ще цілих шість довгих днів байдикування та філософських роздумів, а зараз спи. Він потягнувся, поклав голову на руку і закрив очі. І тут його охопило відчуття, що він божеволіє. Його оточив монотонний шепіт голосів. Спи, так, спи. говорили голоси. Спи, спи. Він відкрив очі, голоси зникли. Все було добре. Він знизав плечима, а потім знову закрив очі та влаштувався зручніше. Ее. Співали голоси десь далеко. А співали голоси. Спи, спи, спи, спи, співали голоси. Помри, помри, помри, помри, помри. Співали голоси. Завивали голоси. Голов його голові немов зищання настирливої мухи. Він сів. Він похитав головою. Він затиснув руками вуха. Примружившись, він глянув на свій розбитий корабель. Твердий метал. Він намацав пальцями твердий камінь поруч із собою. Він подивився на яскраве сонце на блакитному небосхилі, яке приємно зігрівало його обличчя. «Так, гаразд, спробую поспати на спині», – подумав він, і знову ліг. Його годинник цокав на зап'ясті. Кров кипіла у його жилах. «Спи, спи, спи, спи», – співали голоси. о співали голоси. «А-а-а-а», – співали голоси. «Помри, помри, помри, спи». Спи, спи, помри, спи, помри, спи, помри, о. А, е. Кров пульсувала у вухах, навколо наростав гул, немов вітер ревів перед буревієм. Мій, мій, сказав голос. Мій, мі, мій, він мій. «Ні, він мій, мій!» – сказав інший голос. «Ні, він мій, мій! Він мій!» «Ні, він наш, наш!» – заволали хором ще десять голосів. «Наш, наш, він наш!» Його пальці задерев'яніли, немов від судоми. Його щелепи міцно стиснулися в болісному спазмі. Його повіки нервово смикалися. «Нарешті, нарешті!» – завив високий голос. «Зараз, зараз, ми довго чекали, кінець, кінець!» – співав високий голос. «Нарешті це закінчиться!» Все відбувалося ніби під водою. Розпливчастий нерозбірливий спів, розпливчасті видіння, розпливчастий час, гучне булькання тоне у глибинах морського припливу. Десь у далечині хори дивних невидимих голосів виспівують безглузді пісні. Леонард Сейл почав борсатися в вагоні. "Мій, мій!" завив гучний голос. "Мій, мій!" закричав інший. "Наш, наш!" Nas! заверещав цілий хор голосів. Скрегіт металу, дзвін мечів, зіткнення, битва, боротьба, війна все це вибухає, нещадно розриваючи його мозок на дрібні шматочки. Е- e він схопився на ноги і почав нестримно та відчайдушно кричати, в очах усе пливло. Один із голосів сказав, «Я тіль із Раталара, гордий тіль, тіль володар кривавого кургану та барабана смерті. Тіль з Раталара, вбивця людей!» Його перейняв інший голос, «Я йор, звенділо, мудрий йор, губитель невірних!» І тут заспівав цілий хор голосів. «А ми воїни, ми сталь, ми воїни, ми багряна кров, ми ріки багряної крові, ми ріки багряної крові, які випаровуються на сонці!» Леонард Сейл хитався, немов невидимий важкий вантаж тиснув на його плечі. «Забирайтеся геть!» – кричав він. «Згиньте, заклинаю вас, ім'ям Господа дайте мені спокій виричав пронизливий голос, який нагадував прязкіт металу по металу. А потім раптом настала повна тиша. Він стояв, рясний піт стікав його обличчям. Він так сильно тремтів, що не міг стояти на ногах. Я збожеволів, подумав він. Дах у тебе геть поїхав, друже, напад буйного божевілля. Коротше кажучи, псих ти, сейле, не інакше. Він одним рухом розірвав продуктовий пайок і дістав звідти якийсь пакет. Уже за мить повітря наповнилося під бадьорливим синтетичним ароматом. Гаряча кава була готова. Він жадібно ковтав напій, темні цівки змійками повзли сорочкою. Він тремтів і хапав повітря великими ковтками Давай міркувати логічно, подумки сказав він самому собі і важко сів на землю. Кава обпікла язик. Жодних свідчень щодо нападів божевілля у твоїй родині за останні 200 років не було. Всі здорові та врівноважені люди. Та й причин божеволіти чи впадати в істерію зараз немає. Шок? Дурниці. Ніякого шоку він не відчував. Мене врятують за 6 днів. Від чого ж тут може бути шок? Навколо безпечно звичайнісінький собі планетоїд. Немає причин для хвилювання, а тим паче для божевілля. «Я при здоровому глузді!» «Ти впевнений!» Луною відгукнувся металевий голос всередині його голови і миттю згас. «Так!» – закричав він, сціпивши кулаки. «Зі мною все гаразд! Я здоровий!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – -ха -ха -ха -ха! пролунав звідкись згасаючий сміх. Він озирнувся. «Замовкни вже ти!» – роздратовано вигукнув він. «Ми нічого не говорили», – сказали камені. «Ми нічого не говорили», – відповіло небо. «Ми нічого не говорили», – підхопили уламки. «От і добре», – невпевнено сказав він, похитуючись з боку на бік. «Мовчіть і далі». Все було гаразд. Камені на землі все більше нагрівалися на сонці. Небо було блакитним і безкрайнім. Він подивився на свої пальці та побачив, як сонце виблискує на кожній чорній волосині його руки. Він подивився на свої припорошені пилом черевики. Раптово він відчув себе дуже щасливим, тому що прийняв для себе тверде рішення. «Я не буду спати», – подумав він. «Якщо мені сняться жахіття, навіщо тоді спати? От тобі і вирішення проблеми». Він склав розклад дня. З 9 години ранку, тобто з цієї власної хвилини і до півдня, він буде проводити рекогностировку місцевості. Буде досліджувати невідомий планетоїд. Він буде записувати у зошит жовтим олівцем усе, що побачить. Після цього він зробить перерву і пообідає. Відкриє банку сардин і зробить собі бутерброд із законсервованого хліба з товстим шаром вершкового масла. З 12.30 до години дня він прочитає 9 розділів протистояння. Він витягнув книгу з-під уламків і поклав її на помітне місце, щоб вона була під рукою. Поруч він також поклав збірник віршів Ті С. Еліота. Чудово! Вечеря буде о 5.30, а потім з 6.00 до 10.00 години він буде слухати радіопрограми з землі. Кілька коміків будуть розповідати пласкі жарти та бородаті анекдоти а жахливий співак буде тягнути якусь пісню, не втрапляючи в ноти. Ще буде кілька випусків новин, а опівночі півночі все закінчиться виконанням гімну ООН. А що потім? Клубок панічної нудоти підкотив до горла. Потім я буду розкладати пас'янси до світанку, подумав він. Так, буду сидіти, пити гарячу міцну каву і розкладати пас'янси. Але тільки не махлювати. До самісінького сходу сонця. «Хо-хо!» – подумав він. «Що ти там сказав?» – запитав він у себе. «Я сказав хо-хо!» – відповів він. «Але рано чи пізно тобі все ж доведеться поспати». «І оком не кліпну!» – сказав він. «Брехун!» – порирував він, насолоджуючись цією дивною розмовою з самим собою. «Я почуваюся відмінно, бадьорий, як ніколи!» – сказав він. «Лицемір!» – відповів він. «Я не боюся ні ночі, ні сну». «Я взагалі нічого не боюся», – сказав він. «Дуже смішно», – сказав він. Але почувався він далеко невідмінно, і спати йому теж страшенно хотілося. І від того, що він боявся сну, йому ще більше хотілося лягти, закрити очі та згорнутися калачиком. «Затишно, як у колисці? запитав його іронічний голос. «Все, піду, краще подивлюся на валуни та інші геологічні утворення». «І буду думати про те, як добре бути живим», – сказав він. «Ой, не сміши!» – глузливо вигукнув співрозмовник. «Геть доморощений Вільям Сироян, ти, може, й підеш?» – продовжував подумки розмірковувати він. «Ну, протримайся ти день, протримайся ніч. А як щодо наступної ночі? А за нею наступної? І наступної? Чи зможеш ти не спати весь цей час, усі шість ночей, доки не прилетить рятувальний корабель?» Невже ти думаєш, що ти настільки сильний, наскільки витривалий. Відповідь була негативною. Чого ти боїшся? Я не знаю тих голосів, тих звуків, але ж вони не можуть нашкодити мені, чи не так? Можуть, рано чи пізно тобі доведеться стикнутися з ними віч на віч? А чи дійсно я маю це робити? Зберися з силами, друже, будь напоготові, як там кажуть, вище носа. «Тримай хвіст пістолетом» та інша подібна маячня. Він сів на тверду кам'янисту землю. Йому дуже хотілося розплакатися. Йому здавалося, що життя полишає його, і немов дрейфуючий уламок корабля, розтрощеного штормом, його прибило до берегів якогось нового і невідомого світу. Це був оманливо прекрасний день. Сонце яскраво світило і пестило своїм теплом. З фізичної точки зору він почувався цілком сильним і здоровим. У такий день можна ловити рибу, збирати в полі великі букети квітів, цілувати жінку, тобто загалом робити все, чого душа забажає. Але що чекає на тебе у розпал цього прекрасного дня? Смерть. Ну, навряд чи саме вона? Смерть, наполягав він. Він ліг і закрив очі він втомився ходити колами. Добре, подумав він. Retrouve, якщо ти і є смерть, прийди і забери мене. Я хочу знати, що за чортівня тут відбувається. І смерть прийшла. Е, сказав голос. Так, це я знаю, сказав Леонарцеєву, продовжуючи сумирно лежати. Але що ще? А, сказав голос. Це я теж знаю, роздратовано відповів Леонарцейл. Його лихоманило. Його рот широко відкрився, а обличчя спотворила гримаса жаху. Я тіл зараталара, вбивця людей. Я йорзвенділо, винищувач невірних. Що це за місце? запитав Леонарцейл, що сили намагаючись побороти жах, який зростав у ньому. Колись це була могутня планета, сказав Тіль з Раталара. Колись це було поле незліченних битв, сказав Йор з Венділо. Тепер це мертва планета, сказав Тіль. Тепер це мовчазна планета, сказав Йор. Була, поки не прийшов ти, сказав Тіль. Щоб знову дати нам життя, сказав Йор. «Ви мертві!» – наполягав Леонард Сейл, скрючений дикою агонією. «Ви ніщо, ви подих вітру, не більше!» «Ми будемо жити за допомогою тебе!» «І битися за допомогою тебе!» «То ось воно що!» – подумав Леонард Сейл. «Я що, стану полем битви, так? Ви хто, друзі?» «Вороги!» – вигукнув Йорр. «Люті вороги!» – вигукнув Тіль. Гримаса жаху, яка застигла на обличчі Леонарда, стала ще жахливішою. Йому було дуже зле. «І скільки ж ви чекали?» – на силу промовив він. «А скільки триває час?» «Десять тисяч років?» «Можливо». «Десять мільйонів років?» «Можливо». «Що ви таке? Думки, душі, привиди?» «Все це і багато іншого». «Розуми?» «Абсолютно вірно!» «Як ви вижили?» «Е-е-е-е-е-е!» наспівував хор голосів десь далеко-далеко. «А-а-а-а-а!» а відгукнулася інша армія невидимих голосів в очікуванні початку битви. «Колись давно це була родюша земля, багата планета». І жили тут два народи, дві сильні нації, над якими царювали два могутні правителі. Я – Йор, І він – той, хто називає себе Тіллем. Але планета занепала і незабаром канула в небуття. Наші народи та армії все більше слабшали у ході Великої війни, яка тривала п'ять тисяч років. Ми проживали довгі життя, ми любили, ми багато пили, багато їли і багато билися. І коли планета померла, наші тіла зів'яли, і лише згодом, завдяки науці, ми знайшли спосіб вижити». «Вижити?» – здивувався Леонард Сейл. «Але від вас нічого не залишилося». «Наші розуми, дурню, наші розуми, що є тіло без розуму?» А що є розум без тіла, розреготався Леонарцеїв. Ось тут я вас і підловив. Погодьтеся, я вас підловив. Вірно, сказав жорстокий голос. Один без одного вони марні, але виживання це виживання. Нехай навіть ти не можеш нічого відчувати. Розуми наших народів вижили завдяки науці та диву. Але ви позбавлені відчуттів очей, вух, дотику, нюху та іншого. «Так, у нас цього немає. Довгий час ми були просто туманом, химерами, ілюзією. До сьогоднішнього дня». «І тут з'явився я», – подумав Леонард Сейл. «І тут з'явився ти», – сказав голос. «Щоб дати нашим розумам фізичну оболонку, щоб дати необхідне нам тіло». «Але ж я один», – подумки заперечив Сейл. Але все одно ти будеш нам корисний. Але я особистість, подумав Сейл, і я обурений вашим вторгненням. Він обурений нашим вторгненням. Ти чув його, Йор, він обурений. Наче він має право обурюватись. Обережніше зі словами, попередив Сейл. Мені варто лише кліпнути оком, і ви згинете, фантоми. Я прокинуся, і ви зникнете з лиця землі. «Але прийде час, і тобі доведеться знову спати», – вигукнув Йор. «І коли ти заснеш, ми будемо тут чекати, чекати, чекати на тебе». «Що вам від мене потрібно?» «Твердість, маса, можливість знову відчувати». «Але ви не можете обидва володіти моїм тілом?» «Ні, ми будемо битися за нього один з одним». Його череп немов стискали гарячі лещата, Йому здавалося, що між півкулями його мозку вганяють гострий кілок. Тепер все стало на свої місця, все стало зрозуміло, жахливо і одночасно чудово зрозуміло. Він був їх всесвітом. Світ його думок, його мозок, його череп розділилися на два табори – Йорра та Тілля, і вони використовували його. Прапори майоріли у рожевому небі розуму. Бронзові щити блищали на сонці, сірі звірі виступили вперед і люто кинулися через мечі, димові завіси та гул військових фанфар. Е. Натиск а. приголомшують черевін. Зараз зіткнення, хаос, місиво. Ммм. Десять тисяч воїнів зійшлися у битві на маленькій невидимій арені. Десять тисяч воїнів гнали по гладенькій внутрішній поверхні його очного яблука. Десять тисяч списів засвистіли в повітрі між стінками його черепа. Десять тисяч гармат дали залпи. Десять тисяч голосів монотонно заспівали в його вухах. Зараз його тіло роздирали і розтягували, гамселили і перекочували. Він кричав і корчився. А пластини його черепа, здавалося, у будь-який момент готові були розлетітися на друзки, бурмотіння, пронизливі крики, наче по кістковим рівнинам його черепа і галявина мозку, ущелинами жил, горбами артерій, річками лімфи крокувала армія за армією. Одна армія, дві армії, мечі виблискували на сонці, схрещувалися один з одним. П'ятдесят тисяч розумів потребували його. Вони хапали, роздирали, рубали і використовували його плоть. В одну мить почалося жорстоке зіткнення. Одна армія на іншу. Натиск, кров, гуркіт, лють, смерть, безумство. Немов тарілки кімвалів вдарилися війська одне об одне. Сейл схопився і, охоплений лихоманкою, побіг по пустелі. Він все біг і біг, не зупиняючись ні на секунду. А потім він раптом сів і розплакався. Він ридав до болю в легенях. Він плакав дуже сильно і дуже довго. Його щоками і тремтливими пальцями, які закривали обличчя, текли сльози. «Господь, милосердний, допоможи мені! Боже, допоможи мені!» – повторював він знову і знову. Все було гаразд. Була четверта година дня. На розпеченому сонцем камені йому вдалося приготувати собі кілька гарячих грінок, які він з'їв із полуничним джемом. Немов перебуваючи в якомусь ступорі, він автоматично витер забруднені пальці об сорочку, намагаючись ні про що не думати. «Принаймні, я хоч знаю, з чим маю справу», – подумав він. «О, Боже, що це за місце? Яким безпечним воно здається спочатку, але який монстр ховається тут насправді?» Добре, що ніхто ніколи не досліджував цю планету раніше. Чи, може, досліджував? Він похитав головою, яка тріщала від жахливої мігрені. Можна лише поспівчувати тим, хто розбивався тут раніше.